Trinitat B ja, a més dels bancs habituals que n'hi ha, també hi ha un banc del temps. Aquest banc no funciona amb diners sinó amb el temps. Podem donar el nostre temps lliure oferint un servei que vulguem donar i a canvi podem rebre temps d'altres persones per resoldre algunes de les necessitats de la nostra vida diària. En aquest banc, sense ànim de lucre, la moneda d'intercanvi eh, no és l'euro sinó l'hora, independentment del servei que s'ofereixi o que rebi. La veritat és que es poden intercanviar un munt de serveis, coneixements, habilitats i aficions. Per exemple, ajudar a fer els deures a nens petits, practicar idiomes amb nouvinguts o acompanyar persones grans al metge o simplement conversar amb elles. A més d'intercanviar serveis amb altra gent del barri, el Banc del Temps de la Trinitat també organitza sortides per als socis que hi formen part. Precisament per aquest diumenge 20 de maig hi ha programada una sortida a Montjuïc. Tots els usuaris es trobaran a les torres de la plaça Espanya a les deu mitja del matí i des d'allà pujaran plegats al castell de Montjuïc per fer-hi una visita i per gaudir d'un pícnic, aprofitant que ara bé el bon temps. Cadascú portarà un plat de menja diferent que compartirà amb la resta dels seus companys. Cal dir que hi haurà una espècie de concurs de fotografia en el que es premiarà a la persona que faci la millor fotografia del preciós paisatge de Montjuïc i seran activitats de lliure per als fills o filles dels usuaris que també hi estan convidats en aquesta sortida. Gresca i xerinola, bon menjar i sobretot bona companyia un pla realment tentador, la veritat. Si sou socis i no us voleu perdre per res del món l'excursió d'aquest diumenge, heu de confirmar la vostra assistència trucant al telèfon 93 345 70 16 o bé enviant un correu a bancdeltempstrinitatvella.gmail.com eh, si, i si encara doncs, no sou socis, inscriviu-vos ja, ja que teniu molt a oferir i a rebre del Banc del Temps. En aquests moments que el panorama és tan desolador, degut a les retallades que el govern no està imposant, és esperançador saber que almenys el govern no podrà retallar mai els valors humans que fomenta el banc del temps de la Trinitat, com són la igualtat, la, solidarit la solidaritat i la confiança. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble, qui us parla de companya Cristina Paniello, Raquel Ballesteros i Jordi Garcia.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 Doncs el cartell que hem vist pels carrers del eh, que diu és que l'associació de veïns i veïnes de, i la coordinadora antidroga diu que en la història de Trinitat Vella los vecinos sempre se movido per su barri. ¿Dejarás de hacerlo ahora? Ens convoquen a l'assemblea amb el lema No faltes, nuestro futuro está en juego. I signa l'associació de veïns i veïnes de Titana Vella, com dit, i la coordinadora antidroga. Doncs d'altres informacions ens porten a parlar ara mateix dels bancs dels aliments de Sant Andreu, que es traslladen i unifiquen esforços.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 Aquest és el banc d'aliments de la parròquia de Sant Pacià. Aquí preparen els lots per repartir a, a unes 280 famílies. Per fer-los poden arribar a amagatzemar 4 tones d'aliments. Tot i haver reconvertit sales de reunions en magatzems, l'espai se'ls a quedat petit en una superfície de menys de 200 metres quadrats, no poden organitzar saber ni atendre adequadament els usuaris. Per donar un millor servei al banc d'aliments de Sant Pacià i de Cris-Rei, es traslladarà a aquest nou emplaçament. L'Ajuntament ha cedit i adequat aquest local de 500 metres quadrats i ara ells l'estan equipant. Ara tots dos bancs d'aliments compartiran l'espai i atendran més de 400 famílies de la Sagrera, el Bon Pastor i Sant Andreu.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 La comissió de Sant Andreu ha seleccionat aquests tres treballs que va lliurar el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi. Doncs parlem d'aquests tres treballs. El primer porta per títol «Influeixen els colors de la terra en el canvi climàtic». És d'Arnau Llurba Garcia i la tutora és Isabel Matias Cendra de l'Institut de Secundària Dr Puigbert. Hi ha un segon títol, «La probabilitat una realitat quotidiana» de Raquel Rodríguez Aller amb el tutor Oriol Busquets Prat de l'Institut de Secundària Joan Fuster. I el tercer títol seria Un passeo por la Barcelona de Juan Mercé, Caligrafia de los sueños, de Samia Ardeduc. La tutora d'aquest institut és Isabel Valldelou, la sierra, i l'institut és Institut de Secundària Príncep de Viana.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 i el dissabte 16 de juny de 2012, a la tarda, es fa l'acte de lliurament de premis del certamen de ciutat i el lliurament de la publicació amb tots els treballs finalistes. I atenció, perquè eh, obrim plena de cultura i parlem de la jove de Barcelona, que descarrega dos castells de set a la Festa Major de Navas. La colla jove de Barcelona va participar en la diada castellera de la Festa Major de Navas. Van compartir plaça amb els castellers de Cornellà i van aconseguir descarregar el 3 i el 4 de set. Els del camí de la camisa Bordeus asseguren aquests castells eh, per poder plantejar-se un salt endavant. La jove de Barcelona i els castellers de Cornellà van compartir plaça a la diada de la festa major del barri de Navas. La jove de Barcelona va sortir de plaça amb dos castells de 7 descarregats. Els a la camisa a Bordeus van obrir actuació amb un 3 de 7 que no va presentar cap dificultat al tercer de la temporada. Un castell que van acompanyar amb el segon 4 de 7 descarregat de la temporada i uns castells que es consoliden i que permeten a la colla posar-se nous objectius. Doncs amb aquesta jove de Barcelona podem dir que Sant Andreu ja té la seva pròpia colla de, de castellers. Doncs més coses a comentar-vos. Mm, parlem de mos de món. Què és això? Doncs? La primavera cultural al districte de Sant Andreu. Fins el 21 de juny haudes hagut de, de la primavera cultural de Sant Andreu. Poesia, danses, tallers, activitats infantils, exposicions, fotografia, contes, cinema... Tot de propostes que podàs trobar biblioteques, centres cívics, culturals i casals de Sant Andreu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 Molt bé Doncs gaudiu de la primavera cultural del districte de Sant Andreu amb aquest moss de món. D'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui ja sabeu que fins a, doncs, tenim una hora per endavant per poder gaudir d'algunes de les activitats i d'alguns del, dels actes i d'algunes notícies de les que us donem a conèixer des d'aquí. Ara el que sem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit fins ara... vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Oriol Busquet, que pertany a l'Institut de Joan Fuster. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessi una mica en què consisteix això d'aquesta recerca jove 2012 que s'està celebrant a Sant Andreu. Bé, consisteix en que els instituts i els centres impartint batxillerat uh -huh. hi ha una matèria que és el treball de recerca uh -huh. i aleshores cada alumne de segona de batxillerat ha de fer un, un treball de recerca sobre un tema que, que tria l'alumne i que uh -huh. el fa autoritzat per un professor o professora que li, li orienta la, aquesta recerca uh -huh. llavors de tots els centres de Sant Andreu eh, se'ns convoca des del centre de recursos uh -huh. a proposar ...els dos millors treballs... ...que tenim en cada un dels centres... Uh -huh. ...i des de cada centre... ...s'envien aquests dos treballs... ...al centre de recursos... ...i allà hi ha un jurat... Que, ...que els examina... ...tots els que es presenten... ...i tria els tres millors del districte... ...que són els que després representaran... ...al districte de Sant Andreu... ...a, a la vostra general de tot Barcelona. Uh -huh. I això es va realitzar... ...precisament eh, dimecres de la setmana passada... Dimeques de passada es va realitzar l'acte de reconeixement de, en els tres treballs que havien estat seleccionats aquí al districte. Sí. Uh -huh. I hem de dir que és molt important eh, aquesta recerca jove perquè una mica doncs, dona eh, força als estudiants perquè puguin eh, continuar la seva tasca formativa. No? Sí, és una manera d'estimular de no només estudiar memorísticament, sinó estimular uh -huh. la recerca, que ells busquin informació, que aprenguin coses noves que busquin fons d'informació, ja sigui bueno, a través de llibres, d'internet, de persones expertes en temes, uh -huh. etc. No? És una manera que, que els alumnes prenen una mica la iniciativa sobre el seu aprenentatge. Uh -huh. Perquè hem de dir que el que treballen són coses molt actuals, no? molt d'avui dia. Bueno, hi ha temes de tot tipus, eh? uh -huh. hi ha temes molt variats també hi ha treballs de recerca sobre cultura clàssica o sigui, la temàtica és bastant lliure eh? i llavors els alumnes, segons els seus interessos trien el, el, que, el que més els, els agrada en uh -huh. aquest cas, aquí al districte de Sant Andreu uh -huh. els tres treballs que van ser seleccionats dos eren de molta actualitat uh, uh -huh. un era el sobre el canvi climàtic, sí. l'altra era sobre l'última novel·la que ha publicat Joan Mercè uh -huh. i l'altra era una mica més atemporal, perquè era sobre el, el càlcul de probabilitats a la vida quotidiana. Uh -huh. I això és actual, però bueno, sempre és actualitat. No? Sí, clar. I basant-nos una mica amb el que s'ha fet des de l'Institut Joan Fuster, hem de dir que s'han presentat dos treballs. No? Quins treballs són els que s'han presentat des d'aquí a l'Institut Joan Fuster? Els dos treballs seleccionats aquí, eh, un era d'un alumne que es diu Raquel Rodríguez, que era aquest que té esmentat de la probabilitat, sí. es deia el càlcul de probabilitats una realitat quotidiana, uh -huh. i l'altre, que no va ser dels tres seleccionats, era d'un alumne que es diu Eloi Xomillas i uh -huh. era la influència de la llum en el comportament de les formigues, uh -huh. que era molt més experimental. va va observar en tres formigues que va construir a casa seva com variava l'activitat de les formigues segons la llum que tenien fos més tènue o més intensa. Uh -huh. I finalment, doncs, hem de dir que en aquest recerca jove 2012 va ser la probabilitat d'una realitat quotidiana de Raquel Rodríguez Ayer i, per tant, una alumna de l'Institut Secundarià, Joan Fuster. Uh, Explica'ns una mica en què consisteix aquest treball que finalment doncs, va ser escollit. Aquest treball el que fa la Raquel és uh -huh. aplicar diverses qüestions del càlcul de probabilitats a coses més o menys quotidianes, eh? per, per exemple, ho aplica en, en diversos jocs d'atzar, uh -huh. estudia quina és l'esperança matemàtica de guanyar en diverses loteries, o en la ruleta al casino, o en jocs que es fan al casinos com el blackjack... Uh -huh. Explico això del Black Jack perquè ella la idea de fer aquest treball ja va venir a partir d'una pel·lícula, que es diu Black Jack 19, uh -huh. que basa sobre un grup d'estudiants de, d'una universitat que analitzen les probabilitats que intervenen en aquest joc i intenten doncs, guanyar diners a partir d'aquí. Uh -huh. uh, a partir d'aquí va sortir la idea de, del treball i va realitzar qüestions de probabilitat que sortien en diverses pel·lícules. Per uh -huh. exemple, El caçador o una sobre, sobre el Shakespeare, o el caçador i ja la doloreta russa, va agafar tres o quatre pel·lícules i aspectes que intervenien. Uh -huh. Després també amb qüestions aquestes de, del joc d'atzar, i llavors una altra cosa que va fer és situacions en què la intuïció ens enganya eh, en relació a les probabilitats que, que realment hi ha. Eh? Uh -huh. I creences que hi ha falses sobre la probabilitat, per exemple, de, si, un, si la loteria acaba dos anys seguits en tres hi ha gent que pensa que és més probable que l'any següent torni a en tres o gent que pensa que és menys probable uh -huh. i llavors va fer una sèrie d'enquestes també sobre quines creences tenia la gent de diferents edats en uh -huh. qüestions en què li semblava i va sortir realment així que la gent intuïa malament la probabilitat de cada esdeveniment. Uh -huh. I és el mateix institut el que ajuda a, a tirar endavant amb aquests projectes? Sí, cada, cada projecte d'aquests uh -huh. té assignat un professor que t'autoritza el treball de l'alumne. Eh? Uh -huh. Per tant, per exemple, l'any passat hi va haver 28 treballs, doncs cada, darrere de, cada un d'aquests treballs hi havia un professor fent de tutor de l'alumne que estava fent aquest treball. El protagonista principal és l'alumne, eh? però el tutor doncs, l'orienta, si en algun moment queda encallat en la recerca i obre possibles vies de, de continuïtat... Mm, vella perquè el, el, el producte final estigui doncs, ben estructurat i sigui coherent, etc. Uh -huh. eh? Però protagonista, ja dic, és el, el que fa la recerca és l'alumne. Eh? Uh -huh. I uh, si no n'heu pogut parlar amb la, amb la Raquel, suposo que sí, <ríe> quant de temps li ha, li ha costat elaborar un projecte d'aquest tipus? Però bueno, la Raquel el vaig seguir molt de prop perquè jo era el tutor d'aquest treball o sigui, ho sigui la Raquel hi va, hi va dedicar molt temps molt, uh -huh. molt eh? Però el que passa jo crec que més del, del que és estrictament necessari un treball d'aquestes característiques Clar. el va començar abans de les vacances uh -huh. i, i va estar treballant ja durant el mes de juliol i va estar treballant durant tot l'estiu eh? uh -huh. i aleshores el va presentar abans de les vacances de Nadal que passa que va començar obrint diverses vies, per exemple va contactar, amb un... va trobar un llibre que estudiava les probabilitats d'aquest de... joc que us he comentat abans del, del Black Jack sí. i va trobar un llibre on hi havia un estudi fet sobre això, uh -huh. va contactar per via email amb l'autor i va tenir la sort que l'autor li va contestar i bueno, van li va enviar fins i tot un programa que havia elaborat ell per fer menys feixucs els càlculs, perquè una cosa que té la probabilitat quan t'hi poses és que si no tens programes que tu calculin, els càlculs poden ser molt llargs eh, uh -huh. i pesats. I, bueno, en aquest sentit li va anar molt bé, perquè va, va contactar amb aquest professor canadenc, el, el, aquest professor va estar molt ben predisposat a ajudar-la i li va enviar això i... Uh -huh. Doncs... I també va fer coses experimentalment ella, d'anar uh -huh. provant quan estira tira un daum moltes vegades què és el que passa, i, uh -huh. i el va tirar moltíssimes més vegades les necessàries. Eh? Va tenir una dedic... Bueno, s'hi va dedicar moltíssim, eh? però uh -huh. això també depèn una mica del, dels alumnes i del tema, també, eh? del tema que triïm. Però això és una mica matemàtiques, no? També? Sí, aquest treball és de matemàtiques, és, uh -huh. és clarament de matemàtiques. Uh -huh. L'altre que us he comentat de les sí. formigues era seria de biologia no? i l'altre és un treball diferent perquè de recerca bibliogràfica no n'hi ha gaire uh -huh. i era sobretot d'observació molt sistemàtica de què passaven amb els tres formigues uh -huh. que teníem diferents condicions uh -huh. i ara doncs aquests treballs han estat seleccionats i el regidor del districte de Sant Andreu doncs us ha felicitat per la, per la vostra tasca no? Sí, aquest, això va ser un acte que es va fer d'Imicres amb els tres alumnes seleccionats de Sant Andreu. Uh -huh. I, bueno, el, el, el regidor va... És la primera vegada que es fa això, que des del districte es reconeix públicament el, el mèrit d'aquests uh -huh. alumnes. I va ser un acte, bueno, molt... Emotiu, no? Sí, emotiu, agradable i, i bé. Va estar, va estar bé. Jo, jo trobo que està molt bé que els alumnes que... Moltes vegades es parla només de, del, dels alumnes amb, els, amb aspectes negatius, de que el nivell ha baixat, de que treballa oh, un poc... Sí. Doncs que els alumnes que s'esforcen i realment fan productes de qualitat siguin reconeguts més enllà del centre educatiu ho trobo molt, molt positiu. Sí. Doncs sí, la veritat és que cal reconèixer la tasca de, de feina i de treball doncs, que la Raquel Rodríguez ha i d'altres alumnes també de l'Institut Joan Fuster doncs, han portat a terme aquests dies. Porten doncs, des de l'estiu de treballant, o sigui que, sí. de sí, que reconeixer-los -sí, doncs, la seva insistència en que sortin endavant aquest tipus de, de treballs de recerca. Uh -huh. D'acord, doncs, si voleu afegir alguna cosa més? No, res, agrair-vos l'oportunitat de difondre això i que la gent sàpiga que, que, que en els centres educatius es fa, es fa molta feina i, i molta part d'ella bona. D'acord. Doncs eh, donar-li les gràcies a la Raquel Rodríguez de, de part nostra i que li vagin molt bé ara l'última selecció no, que queda. Molt bé, ho faré. D'acord, moltes gràcies, Oriol. Vinga, Vinga gràcies, bon gràcies, dia. Adéu-siau. D'acord, doncs ja sabem més coses d'aquesta recerca jove que tal i com ens deia l'Oriol Busquets doncs és la primera vegada que es realitza un, un, un reconeixement per part del districte d'aquest de, tipus de, de treballs i el que va presentar la Raquel Rodríguez, que és amb qui hem tingut l'oportunitat de, de parlar, doncs amb, el, amb el seu tutor, és aquest la probabilitat d'una realitat quotidiana. Hem de dir que aquest treball ve doncs, precisament de l'Institut de Secundària Joan Fuster. Doncs ara el que farem serà una nova pausa, però atenció perquè no deixem el tema, no, no, ens, no ens aturem perquè també ens interessa saber d'altres doncs, projectes que s'han portat a terme en aquest Recerca Jove 2012 i un d'aquests projectes ens arriba de la mà de l'Institut de Secundària Dr. Puigbert. Parlarem amb Isabel Maties, que és precisament la tutora a la que ha ajudat l'Arnau Llurba Garcia a portar endavant aquest projecte un projecte que porta per nom influeixen els colors de la terra en el canvi climàtic. Parlem de eh, biologia d'aquí doncs, eh, una estona amb Isabel eh, Matías, tal com hem dit. Doncs ara el que fem doncs, és una petita pausa, però tornem tot seguit, ja ho sabeu, aquí per parlar del recerca jove. Fins ara.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 hi no llocs, no hi ha un sol furat a mig, la por no té espais buis. Disfressat, he gastat sopnis d'un sol, sap com que perloses no el món. Aquest cop, la papallona no és el món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 la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui estem dedicant el nostre espai a parlar d'aquest recerca jove que es va celebrar la setmana passada. Hem parlat amb l'Institut Joan Fuster i ara ens tocaria parlar amb l'Institut Doctor Puigvert, per això doncs tenim a la, a la seva tutora, la tutora d'aquest projecte que s'ha portat a terme, com és Isabel Matias. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com, com estàs? Bé, bé. <ríe> doncs hem de dir que uh, la setmana passada es va celebrar un, un acte per reconèixer i donar visibilitat als treballs de recerca dels alumnes de segon de batxillerat, oi? Eh, sí, efectivament. Uh -huh. Uh -huh. I des de, de l'Institut de Secundària, doctor Puigbert, es, va es van presentar dos projectes, em sembla, oi? Uh, sí, es van presentar diversos projectes i uh -huh. un dels que va ser triat Sí. Va ser el, com influeixen els colors en el canvi climàtic. Uh -huh, molt bé. I que, va ser elaborat per Arnau Llorba Garcia. Exacte. Uh -huh. I de quina manera pots ajudar tu com a tutora a tirar endavant aquest tipus de treballs de recerca? Sí, doncs mira, o sigui, bàsicament la meva funció és, ell va venir amb una idea que uh -huh. tenia ganes de treballar sobre algun aspecte del canvi climàtic, Llavors, estava molt interessat amb el tema dels núvols. Uh -huh. Llavors, pensant amb núvols, pensant en colors dels núvols, vam veure que pel temps del que disposàvem, perquè en el meu centre doncs, el treball de recerca es fa entre el mes de juny i el mes d'octubre, per tant, amb l'estiu pel mig. Llavors, vam veure que amb aquest temps que, que, que disposàvem, una de les coses que s'hi veiem factible de fer era mirar com poden influir els colors, és a dir, que uh -huh. jo el que vaig ajudar diria a més a centrar el tema. Ah, I després una vegada sabíem el tema també el vaig ajudar amb el disseny de l'experiment. Uh -huh. eh? Perquè en un treball de recerca suposo que deuen sortir preguntes i buscar respostes, plantejar-se el què, tot això, no? Sí, sí, i a més en aquest cas, per exemple, aquest noi Uh, pràcticament partia de zero, perquè, bueno, uh -huh. a part dels coneixements que pogués tenir del canvi climàtic, que tenen, ja que és un tema que es parla molt als mitjans de comunicacions, no?, a part dels de coneixements que tothom té, doncs era un tema que per les matèries optatives que hi fa el batxillerat no s'havia tractat. Uh -huh. Llavors, li era bastant nou. Uh -huh. El que li va suposar, doncs, exacte, el fer-se moltes preguntes i el mirar com resoldre-les parlant amb mi... Va anar uh -huh. també al servei de meteorologia, uh -huh. a biblioteca, a internet... Uh -huh. Uh -huh. A més, són iniciatives que arrelades molt al que s'entendreu, so no?, al districte. Sí, sí, sí, sí efectivament. Eh? Vull dir, sempre intentem donar-li, per exemple, no ben bé el disseny de l'experiment, però quan ell llavors va treure conclusions i diríem que va reafirmar la seva idea de que el canvi climà climàtic doncs, pot tenir unes conseqüències que ens poden afectar a tots. Mm. Llavors ell, entre les conclusions que va treure, una d'elles era animar a la gent a participar en diferents organitzacions que hi han que intenten conscienciar o fer coses concretes en contra del canvi climàtic. I, per exemple, una de les coses de les que ell va parlar era d'animar els seus companys i a, a participar en l'Agenda 21 Escolar, uh -huh. que també hi ha a nivell de districte. Sí. I com, com va anar això? No, doncs bé, perquè vull dir, no sé si uh -huh. eh, coneixeu en què consisteix l'Agenda 21, però uh -huh. és un projecte que hi ha en tant ciutats com escoles, uh -huh. llavors es tracta de, de pensar en cada un d'aquests llocs, Quines coses es poden fer, doncs, per exemple, uh, per disminuir les emissions de diòxid de carboni o bé doncs, per augmentar, uh, disminuir el consum d'energia. Uh -huh. I llavors, doncs, uh, ella pel fet d'animar els seus companys a participar en això, doncs, aquí en el centre hi ha un grup uh -huh. no, que discuteix i pensa coses a fer també uh -huh. perquè la idea aquesta s'extengui a la resta de companys uh -huh. i una mica s'acostumen a ser participatius i llavors també a participar el, en el barri i en el districte. És a dir, que l'Arnau és el que portava la veu cantant però ha rebut l'ajut de molts companys. Ja... O sigui, en aquest aspecte, en el treball, uh -huh. en el treball evidentment tot el que era la part experimental l'ha fet només ell. Diríem que ell a partir d'aquí ell ja formava part de l'Agenda XXI, uh -huh. però um, ha vist encara més la necessitat i llavors és un dels dinamitzadors, clar. Uh -huh. I tu com a tutora, doncs, suposo que deus eh, haver de recolzar doncs, que tot això segue segueixi un curs, no? Sí, sí, i més una de les coses que, vull dir, per això trobem molt interessants els treballs de recerca, i parlo uh -huh. en plural, perquè ells aprenen moltes coses, però nosaltres també, uh -huh. eh? vull dir que és una cosa com compartida, Uh -huh. Perquè, clar, ens introduïm, profunditzem més en temes clar. que ens obliga una mica a tots eh, doncs a conèixer més coses. I uh -huh. també amb la manera de fer i veus les possibilitats que això pot tenir de cara a ells. Uh -huh. no és molt interessant eh, el tema del treball de recerca, el batxillerat. Uh -huh. doncs sí, la veritat és que estem veient que és molt important també. Sí, sí, sí. És molt útil per a ells uh -huh. perquè crec que se n'adonen de, del que significa investigar Uh -huh. I, i ja dic que també és molt útil pels centres perquè és un estímul per nosaltres també per anar-nos formant Ja uh -huh. ara hem de dir que el dissabte 16 de juny a la tarda és quan es farà l'acte de lliurament dels premis als alumnes que ah, sí? han fet sí, sí a nivell de Barcelona sí. uh -huh. molt bé doncs si vols afegir alguna cosa més no? Doncs moltes gràcies pel vostre interès eh? uh -huh. i animar pues, a tots els que fan el treball de recerca, que és una tasca pues, això, que és molt útil i que jo crec que és important i més que després es difonguin uh -huh. Exacte Doncs eh, dona les gràcies a, a l'Arnau Llorga per haver realitzat aquest projecte i per haver poder, pogut contactar amb vosaltres a l'hora d'explicar aquest recerca jove Bé D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a, a vosaltres també. Vinga, Vinga molt bon doncs. dia. Adéu, bon dia. Doncs ja ho, ja ho heu vist. Uh, sembla que els joves de segon de batxillerat uh, s'animen a, a proposar uh, projectes que després doncs, tenen una, una sortida útil. Uh, el que hem dit és que, el que bé, ara parlava amb la Isabel Matia Cendra, que és la tutora, de l'Arnau Llurba Garcia que ha realitzat aquest influeixen els colors de la terra en el canvi climàtic, que és el nom d'aquest projecte de recerca que ha dut a terme i que eh, ho ha fet des, des de l'Institut de Secundària, doctor Puigbert. També eh, hem parlat avui de la probabilitat d'una realitat quotidiana, que és el títol que ha, ha portat a terme Raquel Rodríguez Aller, a través de l'Institut de Secundària Joan Fusten i hem de al tutor amb el que hem parlat abans és Oriol Busquets. I un tercer un tercer projecte que també s'ha presentat i que ve de la mà de l'Institut de Secundària Príncep de Viana que porta per títol Un passió per la Barcelona de Juan Mercè Caligrafia de los Sueños doncs, que s'ha portat a càrrec de Samia Ardeduc i la, i la tutora Isabel Vall de Lou La Sierra bé, doncs, eh, Nosaltres hem volgut triar dos projectes com haguéssim pogut triar un o com haguéssim pogut triar els tres però eh, creiem doncs que hem donat eh, suficient temps doncs, per poder explicar aquestes propostes que s'han portat a terme des d'aquest recerca jove 2012 de Sant Andreu Doncs ara novament farem una pausa farem una estona de música i tornem tot seguit amb més informació Fins ara Bona nit. ...i observo el teu ...segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. I ara ens en anem directament cap al districte perquè allà tenim la tècnica de gestió de la direcció de serveis de les persones del districte de Sant Andreu com és la senyora Joana Bonaterra. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis aquest Primavera Cultural del Districte de Sant Andreu, que és la primera vegada que es realitza i que porta per nom Moss de Mont. Doncs mira, sí, uh, aquest any per primera vegada fem aquest cicle, que és un cicle cultural que voldríem que poguéssim repetir cada primavera. Uh, és, eh, el que té de innovadors és que ens hem unit tots els equipaments del Districte de Sant Andreu, tots els equipaments culturals, uh -huh. les biblioteques, els centres cívics, el Centre Municipal de Cultura Popular al casal de barri del Congrés, per treballar entorn a un tema. Uh -huh. eh? Llavors és el que voldríem anar cada primavera, agafar un tema i és de tots els equipaments treballar-lo. Uh -huh. Ho hem fet per, a nivell de districte, però cada barri ha treballat una singularitat. En aquest cas treballem les singularitats culturals de, de diferents països del món. Uh -huh. això el nom que és Mossamont perquè el que es vol donar a conèixer una mica és la immigració que hi ha als nostres barris. Bé, bueno, és un tema d'interculturalitat, és poder conèixer les cultures que ens venen i integrar-les a la nostra, no? que la cosa pugui ser doncs, fluïda entre totes les uh -huh. diferents cultures. Sí. Sí, Llavors, i... Si voleu us puc explicar una miqueta a cada barri el que podem trobar. Sí, explica'ns. Eh? Per exemple, a Sant Andreu eh, el que trobem és mm, el tema és, és sobre l'Àsia. Mm -hmm. Llavors, per exemple, a la biblioteca Iglesias hi haurà una xerrada eh, sobre el Japó, a mm -hmm. càrrec d'una fotògrafa. Uh -huh. al Centre Municipal de Cultura Popular hi ha una, una exposició de fotografia sobre la Xina uh -huh. uh, no et digui les dates perquè tot això ho podeu trobar a la web del districte, eh, tot el programa sí. llavors hi haurà també contes de la Xina i uh, uh -huh. una altra activitat que es farà aquí al Centre Municipal de Cultura Popular és uh, una sessió sobre la Xina i veure-ho a través dels ulls d'un català i eh, veure Catalunya a través dels ulls de la comunitat xinesa d'aquí, no? per veure-sí uh -huh. si les dues visions, no? és com acostar una mica les, cultes, les diferents cultures. Uh -huh. I al centre cultural Can Fabra hi ha una sessió de contes sobre l Índia uh -huh. i una conferència. Perquè tot això engloba poesia, danses, tallers... Bueno, per, eh, sí. Aquí el barri de Sant Andreu tenim xerrades i exposicions. A Trinitat Vella tenim un cicle de pel·lícules sobre el Magrib i, i Egipte. Eh? Llavors uh -huh. hi ha dues pel·lícules, sobre, una sobre el Magrib i una sobre Egipte a la biblioteca de la Trinitat Vella i una altra sobre el Magrib i una altra sobre Egipte al centre cívic de la Trinitat Vella. Uh -huh. El Bon Pastor ens acostem al Pakistan. I llavors allà tenim, una, tenim una, una sessió de poesia en i català acompanyades de música i al centre cívic tenim un taller de danses. Molt bé. I com a fest, eh, punt final tenim un final de festa bastant espectacular eh, al barri de la Sagrera, però que està organitzat per els equipaments de la Sagrera, de Naves i del Congrés. Uh -huh. eh, la festa es diu Còctel Creatiu i es faran tot un seguit de tallers. Durant, abans del dia 21, que és el dia de la festa, aquests tallers seran de creació d'instruments amb material reciclat, uh -huh. i el dia de la festa, que serà el dia 21, ja us ho he comentat, hi haurà una gincana uh -huh. intercultural. Llavors, la gincana serà de, de diferents països i uh -huh. eh? s'anirà fent un recorregut. A més a més, s'envia doncs, entrarà tot l'espai en fotografies també de diferents països, es farà una mostra dels, dels instruments que s'han fet en els tallers i possiblement hi hagi també algun concert o alguna de música. Uh -huh. Que és aquesta festa del còctel creatiu. És la festa del còctel creatiu, exacte. Uh -huh. eh? I, I com... bé, re, animar a tothom a venir a qualsevol dels actes que es fan i a conèixer una mica doncs, les diferents cultures a través dels diferents barris aquí del districte. Uh -huh. Com s'ha aconseguit que a partir d'un tema com és la, la immigració, doncs, tots els equipaments de barris treballin conjuntament a, a tirar endavant amb aquest projecte? Bé, mira, des d'aquí del districte de Sant Andreu hi ha molta tradició de treball en xarxa entre, entre els equipaments, especialment entre els centres cívics. Mm. Fins ara anava més la cosa lligada als centres cívics, per una banda biblioteques per l'altra, però aquesta vegada ens va fer molta il·lusió poder-ho fer tots junts i iniciar aquest procés que jo penso que és molt més ric i molt més creatiu per a tothom, no? tant per els mateixos equipaments i les persones que ho fan, com sobretot uh -huh. també per als veïns i veïnes que es poden acostar. No? Uh -huh. I llavors aquesta és la novetat del cicle, aquest uh -huh. treball en xarxa de uh -huh. tots els equipaments. I equipaments, bueno, aquestes activitats ja estan portant a terme avui, uh, aquests dies, no? Sí, la primera em sembla que va ser el dia 10 de maig, uh -huh. uh, una pel·lícula a la Trinitat Vella, a la biblioteca, uh -huh. dins del cicle de cinema de Madrid. Una biblioteca que fa poc, que s'ha estrenat. Sí, al de, que va ser el març, em penso que sí. va ser, que es va inaugurar, ara ho de memòria, eh? potser m'equivoco, però sí. que va ser el mes de març, amb gran èxit, eh? per cert, té moltíssima gent uh -huh. i, i, i molt bé, sí. Molt bé. Doncs, Joana Bonaterra, moltíssimes gràcies per haver contactat una altra vegada amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Esperem eh? que més endavant doncs, ens puguis anar explicant també d'altres activitats que porteu a terme, a terme des del districte. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, molt Vinga, bon dia. Vinga, adéu, bon dia. Doncs hem de dir que Joana Bonaterra és tècnica de gestió de la direcció de serveis a les persones del districte de Sant Andreu i que a través del districte s'ha doncs, vinculat els diferents equipaments de barri per tirar endavant amb aquest projecte que es diu Moss de Mont i que engloba una primavera cultural al districte de Sant Andreu. L'últim dia en què es podrà realitzar alguna activitat en aquest primavera cultural a Sant Andreu és el dia 21 de juny, així que doneu-vos pressa a anar al vostre equipament que tingueu més a prop del vostre barri per poder gaudir doncs, de les diferents activitats i experiències que es duen a terme. Doncs ara novament farem una pausa, però atenció perquè ja tenim aquí sobre la nostra taula l'agenda la, d'activitats per aquests dies, o sí sigui que el que us demanem ara mateix, és que agafeu llibreta i llapis o bolígraf i apunteu alguns dels actes que ara mateix us recomanem. Després d'aquesta pausa. Fins ara, parauleles cansat sense ningú qui puguer les dir cansat dintentar de fer versos sense sentir El piano no m'estimava i vaig sortir Estava sentada tràcament. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs aproximadament uns vuit minuts en el que ens queden de programa, que aprofitarem per recomanar-vos algunes de les activitats que s'estan portant a terme aquests dies als nostres barris, com per exemple el que es realitza aquests dies a la Nau Ivanov, que us ofereix una exposició de Xavier Baciana, qui va ser creador precisament de la Nau Ivanov.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 una mostra cronològica que repassa moments de la seva vida. Així ens comenta Xavier Baciana la seva obra. Faré un walk in progress durant el 2012 per tal que el treball que acabaré cap a la fi de l'any vagi acompanyat de l'edició d'un llibre. I per què no, després d'exposar el Magua de Barcelona, m'agradaria fixar-me nous reptes. Doncs Xavier Baciana es vol fixar nous reptes i, entre d'altres, doncs, el d'oferir la seva obra a Madrid o a Europa. I el que diu és que intentarà fer camí cap al reina Sofía, que persistirà i agraeix també la feina de Jaume Urpinell, que ha fet de comissari d'aquesta exposició. Més coses a comentar-vos. Doncs, continua la novena edició del FICAT al L'aparador d'arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu continua oferint bon teatre. Fins diumenge continua la novena edició del FICAT al Sat, la mostra de teatre amateur del districte de Sant Andreu. 14 companyies pujaran a l'escenari del SAT per a representar una gran varietat de gèneres i de propostes comèdies, tragèdies, mus eh, musicals, danses, varietats... Una oportunitat per descobrir la feina d'aquelles agrupacions i entitats que estimen les arts escèniques i que dediquen el seu temps lliure a crear o desenvolupar projectes teatrals amb la il·lusió de poder representar-los dalt de l'escenari. Doncs hi ha un calendari d'actuacions. Per exemple, avui a les 9 de la nit, doncs una entitat eh, molt vinculada a la Trinitat Vella, com és la Harra Azul, i la companyia La Tropa de Falopio, doncs el que us ofereixen és un drama, Les Bruxes de Salem. Demà a les 9 de la nit la companyia Teatre Amics eh, us oferirà una estrena que porta per nom El Ensayo, que és una comèdia. Dissabte a les 5 i mitja el grup teatral Antifat Taxi eh, és, una estrena, és una estrena, és una comèdia. I diumenge a 2.45 de la tarda eh, la companyia Teatre Pels Descosits us representarà una comèdia que porta per nom Reconstrucció dels Fets. El preu és de 9 euros, 7 euros per als familiars d'alguns de, de, dels que col·laboren en important en, en termes aquestes, aquestes representacions i l'abonament eh, pels tres espectacles és de 21 euros. I encara tenim més coses a comentar-vos, com per exemple el taller de músics que us ofereix les seves activitats a Can Fabra. El centre cultural Can Fabra, el carrer del segre, del segre número 24, us ofereix fins demà divendres tot un seguit d'activitats. El laboratori de creació, avui de 10 a 2, amb Chano Domínguez i Salau. Un dia amb Honey i el Trio, avui de 4 a 7, amb Alison Miller, Eric Lawrence i René Art, i amb un preu de 50 euros. Els alumnes del taller de músics, amb, amb 30 euros, ja ja poden accedir. I també hi haurà un taller, un taller experimental de Saura i Corxero. Demà divendres, de 6 a 7, amb Joan Saura i Andrés Corxero, que serà una activitat eh, de franc gratuïta. I ara hem de dir que a Sant Andreu estem de sort, perquè no només es realitza aquest mos de món que ens parlava ara fa una estona la Joana Bonaterra, sinó que hi ha un altra un altre feste de primavera que també es realitzen i que es realitzen aquest cap de setmana a la plaça de Can Fabra. Eh, des de demà fins diumenge a la plaça de Can Fabra. Eh, el maig és el mes de les flors, de les al·lèrgies, de finals futboleres, de començar a mullar-nos els peus a la platja, de fer canvi de temporada a l'armari i és també el mes de les festes de la primavera. L'Harmoniar, Federació d'Entitats de Sant Andreu, coordina per cinquè any consecutiu l'organització d'aquesta exposició dels sentits que ens diença als carrers de celebrar l'arribada del bon temps en companyia dels nostres veïns i veïnes amb més de 40 entitats participants, prop de 30 activitats centrades bàsicament en 3 dies i, com sempre, a la plaça de Can Fabra i Voltans, ja tenim aquí les cinquenes festes de primavera del Sant Andreu. Doncs precisament, d'aquestes festes de primavera eh, que realitzen els de l'harmonia, parlarem demà amb els seus responsables. També hem de dir que continua la festa major del barri del Bon Pastor.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 D'altres activitats que omplen la setmana doncs fan de la festa major una celebració variada. Enguany, la tretzena edició de la cursa popular de segona milla també hi ha tingut lloc. També hi ha el quart, el quart cross escolar de Sant Andreu, excursions pel Besòs, l'exposició fotogràfica bombardeix de les cases barates a la Guerra Civil, entre d'altres, el multiculturalisme que vesteix el barri del Bon Pastor també queda reflectit en el taller de danses populars del Pakistan i la gastronomia quotidiana. Les persones grans rebran un homenatge popular a la parròquia del Bon Pastor i els més petits doncs, podran gaudir de la festa amb les seves famílies tant amb obres de teatre com titelles o curses de sacs. I avui doncs es realitza la sensació al taller de músics a l'Espai Jove Garcilaso. Queda dijous al bar de l'espai Joa Garcilaso hi ha música en directe improvisada. S'hi fan jam sessions, una iniciativa dels estudiants del taller de músics oberta a qualsevol artista que hi vulgui participar. Des de les 8 del vespre i fins a les 11 de la nit hi sonen estils diversos com jazz modern, latin o flamenc. L'entrada és totalment gratuïta. I tornem a parlar de la nau Uibanov perquè eh, hi ha una proposta que porta per nom Vete a la mierda mi amor, així, així de clau. Sí, la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, inaugura avui aquesta representació que té el títol aquest, tan curiós de veta, la mierda, mi amor. És el nou espectacle de retorcir -retor teatre, on en Javi i el Joan se n'han separat després d'una relació de 4 anys. Retrobar-se en el seu antic pis on vivien junts possiblement ha estat un error i no és fàcil d'oblidar. Què pot passar si es dues bèsties ferides en una gàbia? Quan un tombat no hi ha ni bons ni dolents, apareix la supervivència, Siga el preu que sigui. Dos cors fets en grunes, dues ferides obertes a la recerca d'un balsam, dos que abans eren un, truquen a la porta. És una durada d'una hora i l'entrada és de 12 euros, pels amics de la nau de 10 euros i la venda d'entrades d'asfalt té l'entrada i una hora abans de taquilla. Mol bé, doncs d'altres activitats us anirem parlant aquests dies. El que sí que podem informar-vos és que a través de la nostra pàgina web www.rtb-migefaim.com podreu trobar eh, les nostres, la, totes les activitats que realitzen al districte de Sant Andreu. Ara, dono les gràcies a la Cristina Peniello, a la Raquel Ballesteros, al Guillem Garcia per haver col·laborat avui en el nostre programa. Sense ells doncs, no hauria estat possible. I ara donzà, eh, ens acomiadem per fins demà. Demà tornem a la mateix hora. Que passeu una molt bona tarda. Deu xeu.